A soron következő beszélgetést természetesen a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készítettem, de ez egy előke, egy fontos előke, ami a következő beszélgetésből, amely pintér Lászlóval és Izer Bálinttal készült, kimaradt. Egyrészt nagyon fontos dolog az, hogy a sportmászás miközben alapvetően itthon, teremben művelik, az a hétvégi esemény, amely június 20-án kezdődik, csütörtökön, és egészen 23-áig tart, ahogy egyébként nagy valószínűséggel szinte biztos, de most nem akarok hülyeséget mondani, az olimpián is téren zajlik, hiszen pontosan ezzel kapcsolatban mesélték el, hogy a Tokiói viszonyokat szimulálva volt, aki szaunában építette föl a falat annak érdekében, hogy a tokiói klimatikus viszonyokhoz tudjon alkalmazkodni. Ez az egyik dolog, ami nem hangzott el, illetve elhangzott Pintér László szájából, de nem elég világosan, hogy ez egy szabadtéri sport. Viszont elmondanám az eseményeket, az olimpiai kvalifikációs sorozat magyar állomásának programjait sportmászással összefüggésben Csütörtökön a június 20-án, 12 órakor, déli 12 órakor, sportmászás, férfi, bulderés, nehézségi mászás, selejtező. Szintén délben sportmászás, női bulderés, nehézségi mászás, selejtező. Pénteken, június 21-én, délelőtt 10 órakor, sportmászás, férfi, bulderés, nehézségi mászás, selejtező, szintén 10 órakor sportmászás, női bulder és nehézségi mászás, selejtező. Ugyanez nap délután, tehát pénteken 21-én délután 5 órakor sportmászás, női gyorsmászás, selejtező. 5 előtt 6 órával, 5 perccel 6 óra előtt sportmászás, férfi, gyorsmászás, selejtező. Már szombatnál tartunk, június 22-én, délelő 10 órakor, szombaton tehát sportmászás férfi Bulder és nehézségi mászás elődöntő, és szintén 10 órakor sportmászás női Bulder és nehézségi mászás elődöntő. Ott vagyunk még szombaton, kora délután, kettő órakor sportmászás férfi Bulder és nehézségi mászás elődöntő, szintén kettőkor, szombaton sportmászás női Bulder és nehézségi mászás elődöntő. Mindez a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, aminek a pontos helyszínét önök megtalálják, illetőleg utalás lesz majd a műsorban Pintér Lászlótól. Ott vagyunk még mindig szombaton. Kora este 4-7kor sportmászás, női gyorsmászás, selejtező, szintén délután 4-7kor férfi gyorsmászás, selejtező. Vasárnap utolsó nap, június 23-án, Dél 10 órakor sportmászás, női bulderés, nehézségi mászás, döntő. 12 óra után 5 perccel, tehát délután 5 perccel sportmászás, női bulderés, nehézségi mászás, döntő. Délután fél 4 órakor sportmászás, férfi bulderés, nehézségi mászás, döntő, illetőleg késő délután vagy kora este, nézőpont kérdése, 17 óra 35 perckor sportmászás, férfi bulder és nehézségi mászás döntő. Ennyi, lehet, ennyi lenne tehát az előke a soron következő beszélgetéshez, amit a szó jó értelmében melegen tudok ajánlani önöknek. A beszélgetés a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készült. Pinter László és Izer Bálint sportmászásról lesz szó, Pintér Lászlóval mi már találkoztunk, és beszélgettünk, sojt a szivált kapcsán, de ez egy egészen másik történet. Um, voltál olyan szíves, és delegáltad magad mert Izer Bálint, hogy légy szíves mondd meg az okát. Mászó közösségben a Bálintnak egy elég jó híre van szerintem. Egyrészt kiváló mászó, tehát ő maga is kiemelkedő szinten mászik, sportmászóként sziklán teremben. E, ha jól tudom, versenyezni, nem versenyzel? Most már nem. Most már nem. És... E, és nagyon-nagyon jól beszél, és el tudja mondani azt, ami a sportmászás mögött rejlik, és amennyire látom, azért a közösség is nagyon-nagyon kedveli azt, hogy ő ezeket a dolgokat előadja, úgyhogy azt gondoltam, hogy ideális beszélgető partner lenne a Köszönöm szépen. Ezek mióta sportágak? Aztán beszéljünk arról, hogy mióta olimpiai sportágak? Ugye itt arról van szó, hogy ez egy nagyobb csomag, szörv, görkorcsolya, Uh, gördeszka Brék Versenymászás Szörv Anyám kinya. Elnézést Így van, break, szörf, Így Elnézést. van. Így van el nyugodtan lehet bármit Én is köszöntöm a kedves nézőket Hát az először is meg kell említenünk, hogy egy nagyon-nagyon fiatal sportágról van szó. Még majdnem, hogy gyerekcipőben járunk, és ezzel hozzuk a sportágnak számos esetleg finomabb gyerekbetegségét is. Az első világbajnokság a Mászó Sportban 1991-ben volt Frankfurtban, Németországban. Mikor születtél? Én 91-ben előtted. Itt még kettő disziplína volt, tehát itt kötéllel másztak a versenyzők, és létezett a gyorsasági mászás, amikor nagyon gyorsan szaladnak föl egy, egy áthajló falon. És nagyon érdekes, hogy az első Boulder verseny világbajnokságban az 2001. Az mi? Boulder, az gyakorlatilag egy olyan ága a mászásnak, ahol a mászó nem kötélbiztosítással mászik, az utak nem is magasak, tehát egy négy és fél méter a maximum magasság, ahova a mászó fölmászik, viszont nagyon-nagyon sok koordinációt igényel, ugrásokat esetleg, tehát gyakorlatilag nincsákat megszégyenítő módon repkednek a versenyzők, és alattuk egy nagyon vastag matrac terül el, az esés esetén ezen landolnak. Jó, ahhoz, hogy követhetőek legyünk, ahhoz el kéne mesélni, hogy ebből hogyan lesz sport, hányféle ága van így. Igen. Tehát gyakorlatilag három ága van a sportágnak. Hogy kezdődött? Hogyan vált ki ez a hegymászásból? Hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként minden, én azt érzem egy kicsit, hogy a kontinensek itt, itt megoszlanak, és mindenki kicsit így, minden kontinensek van egy saját története Amerikában, és ott egyébként világháború környékén építettek olyan már-már falmászáshoz hasonló történetet, fogásokat szerettek egy falra, és úgy szerették volna edzeni a katonákat, hogy ezen föl kelljen mászniuk. Ott számos ember észrevette, hogy hú, hát ez maga a mozgásnak a szépsége egyébként nagyon izgalmas, az, hogy fölfele tudunk menni, az egy nagyon-nagyon érdekes tevékenység. Európában ez egy kicsit másképp nézett ki, de gyakorlatilag. Én azt olvastam, hogy ott tiltakoztak a hegyszeretők. Hogy nagyon össze, lehet így bánni napulás. a hegyjel. Így van, így van, így van, így van, így van. Maga a mászásnak egyébként a sziklákról a műtermekbe való áttransformálódását sem üdvözölte igazából mindenki. Vannak azok az... Hogy is fogalmazzak? Tehát van egy, van egy olyan öm, hegymászós réteg, aki igazából azt mondja, hogy az igazi mászás számukra az a természetről szól, a zöld természetben, ahol az ember megy fölhegyekre, sziklákat küzd le, és, és hogy ez a falmászás, hát ez valamilyen öm, műanyag, úri hóbort, az újbornak Elnézést, a szellem. Ez már ugye halad a mi beszélgetésünk iránya felé, csak ott másról van szó, nincs igazuk kicsit mindenkinek igaza van, de gyakorlatilag ez akár egy ilyen filozófiai kérdés is lehetne, okay, hogy akkor honnan bizteljük. Te mielőtt falmászás? Mi a neve? Sportmászás, sportmászás. sportmászás. Mielőtte sportmásztál volna, ennél hülyé magyar szó egyébként kevés van, mielőtte sportmásztál volna, hegymásztál -e? Nem. Nem. Én egyáltalán nem. És gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ez a két sportág ez teljesen külön van válva. Azt szoktam példának felhozni, hogy mint a, sz, a szinkronúszás és a 100 méter pillangó. Tehát attól, mert mindegyik vízben történik, attól ez még két teljesen különböző sport. Ez nem egy jó példa, mert ott mind a kettő vízben történik, itt pedig az egyik teremben történik, a másik pedig a természetben. A gyökere mind a kettőnek az alpinizmusban rejlik. Tehát azért azt szerintem, hogy ha az egész történetébe visszamegyünk, akkor ugye először elkezdtek az emberek hegyet mászni. Kezdhetünk Petrarkával, aki ugye volt az első, aki a kilátás öröméért meg az élmény öröméért mászott fel a Van Franciaországban. És aztán jött ugye a 1700-as évek, amikor, amikor először mászták meg a Mont Blanc, és akkor ugye volt az első aranykora az alpinizmusnak, a hegymászásnak, a, elsősorban az Alpokban, ahol az volt a cél, hogy minden csúcsnak érjünk fel a uh -huh. És igazából a csúcs elérése volt a lényeg. Aztán, amikor minden csúcsot elsőként megmásztak, akkor jött az, hogy, oké, okay, de van ennek a hegynek nehezebb oldala. És akkor kezdtek átérni arra, hogy most már nem a csúcs a cél, hanem az út a cél, hogy hogyan és milyen úton jut föl az ember. Ez már inkább így a 20. század eleje a 20 uh -huh. 30-as, 40-es évek. És, és ebből fejlődött ki igazából az a minél nehezebb úton jussunk föl, hogy azok hatalmas sziklafalak voltak, azokat nagyon-nagyon nehéz volt megmászni, és aztán ebből e, szakadt le gyakorlatilag később. Ugye ezt e szokták mondani, hogy lesz, kiragadni kontextusából, itt ha kiragadjuk a hegyből és berakjuk egy terembe. Első körben Amennyire én emlékszem az én tanulmányaimból, ennek azért egy ilyen, ilyen edzős oldala is volt. Tehát a, amikor rossz idő volt, mert a hegyen nem lehet mindig kint mászni, a szabad sem lehet mindig mászni, szakad az eső, szakad a hó, nagyon-nagyon rossz körülmények vannak. De Itt amit... sosem szakad a hó. Te teremben nem. soha. De ugye olyan teljesítményeket Ilyen kell beászva. nyújtani, olyan Igen. teljesítményeket kell nyújtani ahhoz, hogy egy adott útvonalon valaki mondjuk egy 30 méteres sziklán föl tudjon mászni, ami iszonyú durva fizikai képességeket igényel, és ezt lehet már szimulálni, mondjuk egy teremben épített De ez hatás, egy fontos innen. kérdés. Szimulálják ezek a termek a természetet, vagy valami egészen más körülményt teremtenek? Én Tehát azt... lehet-e azt mondani, hogy egy teremnek a... Hogy hívják ezt az ízét, amit megmásztak? Mm, áthajlások, vagy utak utaknak? Lehet-e azt mondani, hogy ez, mondjuk. 98%-ban leképez egy olyan alpok, vagy ki tudja milyen hegységben lévő domborzati viszonyt, ami egyébként Svájcban, vagy ki tudja Olaszországban, Franciaországban, Norvégiában, Amerikában van, vagy ilyen nincs. A kérdés egyébként nagyon-nagyon jó, mert ez, ez konkrétan egy ilyen szakmai vitát képez, még a mászók között is, hogy gyakorlatilag, ha nem is nagy hegyekről, de bizonyos sziklautakról tudunk úgy beszélgetni, hogy tudják az emberek, hogy ez mondjuk 10 mozdulat, 10 valahány fogást kell és lépést kell hozzá megépíteni, és vannak. Bizonyos rendszerek, hogy ez be lehet konkrétan szkenelni, ki lehet 3D nyomtatni, és pontosan egy adott dőlésszögre a fogásnak a nagyságát. A súrlódással nyilván nem tudják 100 százalékosra visszózni, de így majdnem 99 os pontossággal meg lehet építeni a kint a természetben lévő utat. De így szintén fölmerül ez a filozófiai kérdés, hogy igazából az otthon még nem az. Tehát végtelenül hasonlít rá, egyre könnyebb, tehát nagyon-nagyon közelíti, de igazából nem tudja visszaadni feltétlen azt a mozgásformát a terem. Soha. Tökéletesen. Oké, okay, rendben van. A Pintérnek ismerős lesz a beszélgetésünk az nagyjából ugyanígy haladt. Azt kérdezem, hogy mi hogyan terveznek meg egy ilyen falat? Egy versenyen, mondjuk? Nem. Amikor kialakítják ezt a falat. Uh -huh. Ki teremti meg a falat? A, a mászótermekben erre van egy útépítő brigád, akik konkrétan ezen dolgoznak, és azon töprengenek. ki csinálja meg a terveit. Ö, egy, egy adott útnak? Ez mindig az útépítő. És annak a függvényében, hogy éppen az adott nehézségi fokozathoz milyen skill repertoárt akar milyen megmozgatni. Hát, nehézségi Gyakorlatilag a modern mászóterem 6 nehézségi fokozatra lehet ezt sorolni. A fehér a legkönnyebb. Kicsit olyan ez, mint a sípályáknál. Tehát fehér, kék, sárga, zöld, piros, fekete. A fekete nálunk a legnehezebb, a fehér pedig a legkönnyebb. Aki elmegy mondjuk ma Budapesten egy mászóteremben, az nagyjából egy pár hét mászás után ilyen kéket fog tudni találni Oké, okay, nagy valószínűséggel egy teremben kéne lennünk, mert ott lehetne legjobban ezt megmutatni, de most nem vagyunk teremben. Mi a különbség, az alapvető különbség a fehér és a... Fekete? a fekete között? A fogások sokkal kisebbek, sokkal távolabb vannak egymástól, a fal dőlése akár sokkal jobban dől. Tehát, hogy ez gyakorlatilag egy negatív fal is lehet, mondjuk egy fehér, a legkönnyebb utat, a ritkán építik az emberek egy nagyon negatív, akár 45 fokosan dőlő útra, mert a kezdők ott nem fognak tudni fölmenni. Tehát a kezdőknek igazából majdnem az kell, hogy egy, majdnem úgy egy létre, nehézségű út legyen igazából, ahol jobb bal balkéz megy egymás után, és még nincsenek benne ugrándozások, vagy nagyon parányi apró kis lépések, amin az ember lába esetleg megcsúszhat, vagy nem kell nagyon alattomos kézcseréket csinálni egy bizonyos fogáson. Ha valaki indul 400 méteres sifutásban, akkor tudja, hogy milyenek lesznek a terepviszonyok. Megfelelően a rekordtár minőségét, vagy éppen ott, amiből van a pálya, az kifogásolhatja itt egy versenyen biztosra megy a versenyző, hogy tudja, hogy milyen lesz a fal? Nem. Öm, a falat egyébként nem, de a Nemzetközi Szövetség kiadja minden évben az a következő évnek a fogásait. Tehát pontosan lehet tudni, hogy ki az ez az a hat világmárka, akinek a mászó fogásai ott lesznek a versenyen. Ezt tárgyalni ezzel, nem értem, mi ez a hatvilág már. Rengeteg-rengeteg olyan márka van, aki mászó fogásokat készít. Ezek lehetnek ilyen egész nagy emberméretű elemek, vagy lehetnek akár ilyen nagyon-nagyon picik is, és műgyant a fogások. Erre vannak speciális cégek, Európában is, Bulgáriában, Olaszországban, Franciaországban rengeteg cégek Ez Erről változik? Ez, ez változik. Ez mi mond... mit mi alapján? Igazából szerintem vevőigények alapján. Például nagyon a, a modern mászótermekben minél az, az a jellemző az elmúlt tíz évnek egyébként, ez egy nagy fejlődő tendenciája, hogy minél nagyobbak a fogások, minél színesebbek. Ez nyilván a social médiában nagyon fotózható, könnyen eladható, ezzel embereket, embereket lehet behi, beinvitálni a sportba. Tehát régen a 90-es években, 2000-es években nagyjából maroknagyságú fogások voltak csak, vagy kisebbek. Így nézett ki egy mászóterem, ebből elkezdtünk el, elmenni odáig, hogy óriási nagy elemek vannak, ahol akár egy Nekes egy speciál viszonylag könnyebb, mert a te fesztávolságod az igen egy, Igen, az relatívan nagy. Egy, egy, egy, um, egy kesejű <laughs> Igen, két méter fölött van a fesztávom, és az az, fontos. Az, az az előny a mászásban szóval gyakorlatilag a, a Nemzetközi Szövetség megmondja, hogy ki az a hat cég aki majd, aki majd fogásokat rakhat a mi következő év. mi alapján ezt a hat cég? Um, szerintem minőség alapján ár alapján, milyen jól, jól tudnak gyártani, de ennek pontosan nem is tudom a menetét de talán egy lényeg az, hogy Jóska Piska barátom, aki egy ügyes asztalos, ő nem farigcsálhat ki mondjuk fafogásokat, és adhatja oda, hogy a jövő évi világbajnokság az ezen a fogáskészleten lesz. Nyilván van egy reputáció, tehát egy ilyen évtizedeken át kialakult tapasztalati tőke, amiből építkeznek. De ez a versenyzőre vagy ez arra, aki egyébként hobbi szinten elmegy a meglepetés erejével, ha csak, hogy érthető legyen, én nem tudok lovagolni, de a lovaglópályára az akadályok, azok ebből a szempontból nem olyanok, mint amelyek egyébként évről évre változnak. Vannak könnyebb akadályok és nehezebb akadályok. De amiről te beszélsz, az egy olyan lovaspálya, ahol nem lehet tudni azt, hogy amikor oda meg fogsz menni, ott milyen akadályok lesznek egyáltalán. Egy, -egy, egy, egy a az egyik alapvető fundamentuma az, hogy probléma megoldás, tehát, hogy egy váratlan helyzettel találod magad szemben minden egyes alkalommal. Tehát minden verseny, minden fordulójában más út van, mert a szabad természetben minden beszélni a nyelvemet, oké. Okay. Ez, ez tehát a feladat. Mi a, mi a cél? Fölmenni időre? Inkább csak simán fölmenni. Simán fölmenni? Igen, igen, igen. Amikor a karinti kisgyerek, ugye a karinti félek kisgyerek az ugye felmegy a dombra, de ő maga nem maga biztos, és ezért az anyukájától megkérdezi, hogy fönt van-e, és az anyukája igazolja vissza. Mit jelent itt a falmászásnál a célbaérés? Valamit megütök, ami a tetején van, és csilingel? vagy mi az? É, szuper a kérdésed! A, itt a mászó utaknál van mindig egy beszálló fogás, ez az első fogás, amiről két kézzel általában elindulunk, és van mindig egy top fogás, ezt így hívjuk, hogy top fogás, és az akkor érvényes az a top, ha azt két kézzel megérintjük. Itt nincsen csengő, nincs csilingelés, ha ezt megérintettük, akkor ez, ez, ez számít hivatalosan egy megmászásnak. Ez köteles mászásnál és bulder mászásnál. ez a boulder ez az, amit -e me meséltünk, hogy itt nincsen kötél, ez a négy méter nagyjából, ez a rövidebb butak. ott is ugyanúgy ez a top fogás, ez számít a hivatalos megmászás. De van rá ugye idő. időkorlát. Versenyen van időkorlát, így van. Mármint, hogy annál nem lehet hosszabb. Így van, így van. Rövidebb Így van. Négy perc alatt meg kell tudni oldani, és ha nem sikerül, akkor az, azon a bulderen, azon az úton te nem teljesítettél, vagy, hát, vagy csak egy zoom. De elméleti falmászó vagy, vagy gyakorlati falmászó vagy, vagy? Most már elsősorban elméleti vagyok, versenyezésben uh -huh. nem versenyeztem, fiatalabb koromban másztam, de mostanában nem nagyon van rá idő, inkább, inkább beszélgetek róla. Kevésbé lehet, nem tudom, hogy lehet-e látni, de az új ami mi Euh, nincs az Kertészkedés ez annál inkább. <gül> <gül> Mit csináltam? <gül> <gül> Belenyúltam egy tüskébe, és ki kellett műteni. <gül> Szegény ember. Um, Sielés. Csupa olyan sportágról beszélek, amit sose csináltam. Nem lehet kihagyni kapukat. Itt az, hogy ki hogyan mászik föl, az rá van bízva, vagy különböző elemeket kötelező végrehajtania? Rá van bízva rá van Tehát, hogy a fölugrik a tetején és megcsinálja, akkor, akkor, akkor, akkor beírják akkor a pirospontot. Így van, így van. De ártalában az útépítők nagyon fifikásak, és úgy találják ki az, ezeket az utakat, hogy, hogy ezt ne nagyon tudják megtenni. Tehát van egy kis szabadságuk az útépítőknek, tehát próbálnak egy olyan utat építeni, hogy esetleg legyen rá egy, legyen rá egy olyan tehát mindig az egy fő cél, hogyha esetleg van egy alacsonyabb versenyző, mondjuk 150 centiméterrel, és van egy nagyon magas felhőkarcoló, mondjuk 190 centiméterrel, a nagyon magasnak ne legyen sokkal egyszerű egyszerűbb. Tehát centi vagy? 188. Mi az ideális alkat a versenymászáshoz, hogyha van olyan? Most mondanám azt, hogy a magasság előny, de ez csak egy darabig, mert ugyanaz az ember könnyen átér dolgokat, ez egy jó dolog, de a magasság, ha ki magas, hosszú ujja is vannak, és erőszor erőkarasz, a hosszú úgy pedig egy hátrány lesz igazából. Tehát konkrétan, ha megnézzük a, a legtöbb világbajnokot, akkor ott az átlagmagasság ilyen 160-170 cm közé tevődik be. Jelenleg is szerintem a, a, az olimpiára kvalifikált versenyzőknek a nagy része az átlagban az a 160-170 férfiaknál, nőknél is. Hány éves, hány kiló? Most pont van nagyjából három világklasszikusunk, aki 30 fölött van, de az öme 20 alatt. Tehát gyakorlatilag az egyik legnagyobb üstökös jelenleg Sorato Anrakó egy japán srác, aki tavaly 16 évesen robbant be a nemzetközi porondra, úgyhogy lesöpörte a köteles világkupasorozatot, a világkupasorozatot, gyakorlatilag elsőként váltotta meg az olimpiai kvótáját, Uh, elkép, jelenleg olyan 16-18 éves korosztályban elképesztő srácok nőnek ki, mint a gomba. Hány kiló? Nagyon-nagyon, szerintem ilyen 50-55 környékére mondanám őket. Mit teszik meg nekik ebben az egészben? Hogy kerülnek el a terembe? Mindenkinek más szerintem? Szerintem is mindenkinek más. Én, én azt mondanám, ami, ami az én, de én csak egy. Kívülről Ez csak egy saját véleményem. még volt. Igen, nekem is csak egy saját véleményem, hogy amikor elvittem akár munkatársaimat, vagy barátaimat egy mászott rendbe, és így mondják egy-két alkalom után, hogy Bálint Tehát ez annyira jó, hogy fú, meg fogja venni a bérletét, le fog ide jönni, és így hát nem is érti eddig minden sportot utált, és így azt szoktam mondani nekik, hogy szerintem valahol ez így genetikailag bennünk van. Ugye a Homo sapiens az elmúlt 300 évben, nem tudom, rengetegszer kellett menekülni éppen valami elől, vagy csak fölmásztunk egy bogyóért, igazából a mozgás koordinációnk az nagyon így fejlődött az el, tényleg százezer évek alatt, hogy állandóan másztunk, állandóan húztunk, és tehát annak ellenére hogy egy nagyon maga, a mozgásnak a szabadság, a maga a mozgásforma nagyon-nagyon szép. Egyébként az is nagyon szép, hogy ez a sport nagyon jól karman tudja tartani a testet. Hogy az ember elmegy egy mondjuk egy olasz vagy egy német mászóterembe, ahol ez a, az a Magyarországon ez még nem annyira populáris ez a sportág, de kint már az elég nagy hagyományai vannak, és az ember betéved egy mászóterembe rengeteg idősebb mászót fog látni, akik mondják, hogy hát, hogy már 40-50 éve mászik, és nagyon hajlékonyak, nagyon fitek, tehát maga mászó sport nagyon jól karman tartja egyébként az a testet, és. Mivel fogad meg téged? Na, hát ez egy jó kérdés. Hány éve fogad meg? Most már több mint 20, még lesz 21. Meg? Én vagyok eredetileg, és Veszprémben az egy olyan szerencsés város, hogy ott pont vannak sziklák, nem sok ilyen városunk van Magyarországon, és anyukámmal éppen arra biciklistünk, és is húzkodtam a szoknyát, hogy hát itt ez, ez, ezért nagyon izgalmasnak tűnik, hogy ott az emberek mennek föl függőlegesen. Én addig csak a horizontális világot ismertem, és akkor szóltam neki, hogy esetleg derítsék ki, hogy hol van olyan iskola, vagy valahol ahol ezt ki lehet próbálni. és Én előtte judoztam, meg mint minden veszprémi kézilabdáztam is egy nagyon keveset, de valahogy az, hogy fölfele lehet mászni, és miután megtudtam, hogy hát itt még van. Ilyen nehézségi fokozatok, minél kisebb fogásokat is meg lehet fogni valahogy így. Hát így kinyílt egy terem ilyen egy Terem is volt akkor? Ö, ott csak terem, két évig csak teremben másztunk, ö, és utána kezdtem el kint sziklán is mászni. Tehát ott azt is járt? Így van, így van, így van. Melyik inkább? Inkább a sziklamászás, de szeretem nagyon a termet is, de abszolút -e inkább sziklamászónak mondanám magam, de ez azt jelenti, hogy nagyon nagy részben terembe kell lehetzeni, úgymond, idézőjelben kell. Hogyha az ember sajnos nem főállásban sziklamászó, akkor muszáj teremben meg megszerezni azt az erőt, amit igazából lehet majd kamatoztatni kint a természetben, a sziklákon. Nagyon tugrani, de visszamegyünk aztán időben, térben, meg mindenben. Mitől lett az olimpiai sportot? Um, igen, itt kicsit visszakanyarodnék a három diszciplinának a fontosságára, amit már említettünk, hogy van a köteles mászás, van a bulder, és van a gyorsasági. Az olimpia az nagyon szereti, ahogy, ahogy Laci korábban mondta, a mászásban ez egy nagyon jó dolog, hogy a, hogy a versenyzők és a mászók állandóan egy új kihívást kapnak, állandóan egy új megoldandó dolgot. Így a köteles mászásban nincsen világrekord, de a gyorsmászásban van. Szerintem ez egy nagyon... De a gyorsmászásban hogyan lett világrekord, ha egyébként különbözőek a terepek? Na ott mindig ugyanolyan. Tehát konkrétan az első Gyorsmászós világbajnokság már volt Frankfurtban 1991-ben is, de azt hiszem 2011-ben hoztak egy olyan döntést, hogy kitaláltak egy fogásszettet, egy, egy fogásfajtát, és egy, egy adott falat, ez 15 méter magas, pár fokot hajlik át, és, el, és a, a fogásokat ö, egy francia csapat találta ki, hogy pontosan ezek és hogy az azóta nem változott és az azóta milliméter pontosan ugyanúgy van. És hogyha elmész Ausztráliába, Új-Zélandba vagy Kínába, az mindenhol milliméter pontosan az a fogásnak a súrlódása teljesen ugyanolyan. Tehát és hát annak ide jól kitalálták? Szerintem igen. Szerintem elég jól kitalálták, hogy nem is annyira könnyű egyébként. Tehát aki elkezd, aki holnap bemenne egy mászútrendbe, az nem fog tudni fölmenni. Ez fölmenni. Ennek 6B a nehézségi fokozata, ami szerintem egy vagy kettő évet már. Ez mi? A mászú utaknak a nehézségi fokozatait egy, egy, egy skálán is szokták jelölni általában. Hogyha a legegyszerűbben megérthető skálát akarjuk nézni, akkor nagyjából 1-től 12-ig és ez a 6b, ez olyan 6 tehát ez nagyjából a felek környékén van. Természetesen azt szokták mondani, hogy a nehézségek azok exponenciálisan nehezednek, de hogy ez nagyjából a közepén. Milyen magas? A maga, ez a gyorsmászás, ez 15 méter. A fogások száma az van fogásoknak száma, vagy nincs? Nagyjából nincs, ezen, azon, ezen, az, ezen a gyors úton például ki is hagynak fogást. De ez az érdekesség, tehát, hogy például a férfiaknál ez alatt a 15 méter alatt 4,79 másodperc a világrekord. Tehát a 15 méteren 5 másodperc alatti idővel tudnak felszaladni. Tehát gyakorlatilag az elmúlt 13 évben ott folyamatosan így farikcsáltak le a világrekordokból. És visszatérve az eredeti kérdésedre, az Olimpia az nagyon szereti a világrekordot, és szerintem itt a gyors egy nagyon nagy szerepe volt, hogy a mászó sportot, azt így kicsit belehetett a gyorsasági az köteles, vagy nem köteles? A gyorsasági az történik. De nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a három disciplina önmagában teljesen külön válik. Tehát gyakorlatilag Tokióban, az előző olimpián egy érmet osztottak a sportnak, a sportmászásnak, ebben ez a, a bulder, a gyorsasági és a köteles mászás, ez össze volt gyúrva ebb, egy, egy, egy ágazatba. Ez nagyon fontos volt a sporták szempontjából, hogy a, hogy a sportág el tudjon indulni az olimpián. Oda a japánok kérték, vagy akkor az már egy ilyen ez, ez teljesen független volt. Nem, nem, nem, maga az, hogy ott Tokióban ez ö, olimpiai versenyszám volt. Ugye van olyan, hogy a, a rendező kérhet egy vagy két, vagy nem tudom hány számot. Ezt ők kérték, vagy ezt már akkor a nemzetközi tudom, olimpiai? Nem. Ez a nemzetközi olimpiai, már ment egy, ment egy lobbi már egészre, majdnem egy évtizedes előzménye volt, ha jól tudom. Magyar egészen addig, amíg nem döntenek az ellenkezőjéről, mostantól kezdve, illetve akkortól kezdve, minden olimpián egyébként a versenymászás az olimpiai sportág hát így lesz Így van, bal. és így van, ahogy mondod, és, és még bővülünk is, ugyanis a Tokióihoz képest most más a formáció, idén párizsban már két érmet osztanak nekünk, ami azt jelenti, hogy a gyorsmászás teljesen külön tud válni és kap egy saját érem csomagot. Ezt egyébként ennek nagyon örülnek a sportmászó versenyzők, mert um, egy köt, a köteles mászás az kicsit olyan mint a maraton, a gyorsmászás az meg olyan kicsit mint a 100 méteres síkfutás. Tehát egyébként Tokióban De a gyorsmászásban a kötélnek milyen szerepe? Megfogja az embert, amikor a végén leesik. De rögzítve van? Rögzítve van, rögzítve van abszolút, de a kötél az nem húzza fölfele az embert. Itt, itt majdnem olyan. Ez a biztonság? Így van, így van, így van. Mint ahogy az... Azok... nincs is? Szívecs nincs. Nincs, is. nincs, nincs, nincs, nincs, Itt egy automatabiztosító rendszer van, ami így szépen majd leengedi az embert, ahogy terhelés hatására beleül. Igen. Szóval gyakorlatilag az evolúciónk pedig az, hogy 2028-as Los Angelesi Olimpiára mind a három disciplina külön fog válni, tehát három érmet fognak már osztani és a mások. És, és nem lesz összesített már soha többet, tehát ott a gyorsmászás, a, gyors a boulder és a köteles mászás is teljesen különálló. Akkor, külön ha oda, sportok akkor lesz a gyorsmászás megvolt, akkor vegyük a másik kettőt. Így van. Melyiket szeretnél kezdeni? Melyiket szeretnéd? Ö, Beszéljünk akkor először erről a bulderről egy kicsit, mert talán ott van, ott van több, több, több homály szerintem. Tehát hogy a buldermászás az az, hogy egy négy, méter, négy és fél méter magas fal van, az emberek alatt szivacs, az emberek próbálják, a, a, a selejtezőben öt darab buldert kell megvászni, a közép döntőben és a döntőben pedig négyet-négyet. Ezek, ezt egy megadott idő alatt kell tudni teljesíteni. Kötél el alatt, a nélkül? Kötél nélkül, öt perc alatt kell tudni teljesíteni. Milyen magas? Négy, nagyjából ilyen 4,4-es és, és fél méter az abszolút maximum. Uh, amit érdemes megegyezni... Szivacs van akkor. Szivacs van. Az első, itt it pontozzák a kísérleteknek a számát. A top fogás, amiről már beszéltünk, hogy az az utolsó fogás, amit meg kell érinteni Igen. a versenyzőknek, és a beszálló fogás között van egy fogás, ami az olimpián két zónafogás is lesz. Ez csak annyit jelent, hogy ha megfogod azt a fogást, az egy X pontot ér. És gyakorlatilag az a legtöbb pontot, hogyha a mászó első kísérletre tud eljutni a topfogásig, és azt le tudja két kézzel duplázni. Az a, az a legtöbb pont. Utána minden egyes sikertelen próbáltnál pontlevonásjára jár a kísérletért gyakorlatilag. Akkor tulajdonképpen egy, egy sportmászó, vagy egy versenymászó gyakorlatilag, Más sportágakhoz hasonlóan kialakít egy koreográfiát, amivel oda a tud jutni. Így van, és gyakorlatilag ugye a, a mászásnak tényleg ez az érdekessége, hogy minden egyes versenyen, minden egyes út teljesen más. Tehát neked egy olyan ski repertoárral kell menni, jelenthet ez akár egy spárgaszintű hajlékonyságot, végtelen egykezes huzóckodás, izomerőt, hogy bármilyen falat raknak eléd majd, mindegy, hogy Japánban vagy Franciaországban van az a világkupa mondjuk, Neked föl kell tudni rajta menni. És nincs mögötted az edződ, nincsenek ott az edzőstársak, tehát nem, a versenyzők nem is beszélhetik meg mondjuk a selejtezőben egymással az útat. Tehát neked oda kell állnod, és le kell tudnod olvasni, Oké, de hogy a saját az testkedre. is fontos, hogy akkor ezek szerint a gyorsmászásnál tudod a pályát, ott abszolút de a buldernél tudod. nem tudod. A buldernél nem tudod, igen. Ez egy nagyon nagy különbség, nagyon jó rára tapintott. Ahány nem. verseny, annyi? Annyi, igen, pontosan. A Buldernél mindig más, és rengetegszer az látszik, hogy lehet, hogy egyébként a versenyző fizikailag fit lenne teljesíteni a feladatot, de az útolvasási képességével az nem volt lehet annyira jó, és nem tudta lehet leolvasni, hogy hát mit kellett volna pontosan csinálnom. Néha nagyon nehéz de rájönni. Miért kell többször ezt megtennie? Vagyis, hogy igazából csak egyszer kell megtennie, hogy eljusson a top igen, de te négy Több alkalmat. Bocs, igen, igen. Tehát a serejtezőben mondjuk öt boulder van, és ezt mind az ötnél meg kell tudnia csinálni. Tehát mind az ötnél az a cél, hogy ő eljusson az utolsó fogásig. De minden, mind az öt búlderpálya más? Mindegyik más. Aha. És a közép döntőben is kapni fog pályákat, ahol szintén mindegyik más, és a döntőben is mindegyik más. Tehát a, a mászók kicsit ilyen, ilyen beállítottságúak, hogy kétszer ugyanazt nem szeretik csinálni általában. Se sziklán, se a teremben. Bíró nézi? nézi? Bíró nézi? Bíró nézi. Van. A bíró nézi, hogy, hogy stabilan meg volt -e érintve a topfogás. Tehát, ha valaki van érzékelő, vagy érzékelő nincs? Nincs érzékelő. Nincs is értelme? Nincs értelme. Nem, nincs, talán azt mondanám, hogy igen, nincs értelme. Tényleg itt a bírónak a, a, a hitvilágára van. Ott áll? Van. Ö, ülnek é. mögötte, egy ilyen nagyjából 10-15 méterrel. Több bíró is van egyébként, és a bíró... Egy, így nézik, vagy monitorral nézik? Igen, igen, Monitorral is nézik egyébként, ö, tehát ma, ma már eljutott oda ez a sportág is, hogy, hogy van visszajátszás, tehát néha, néha megvétóznak egy-egy zónát, vagy egy-egy toppot, hogy valaki szerint az nem volt stabilan uralva. Ki vétóz? Az ellenfél? Az ellenfélnek az edzői vétózhatnak szólhatnak, hogy szerintünk az a nem tudom XY országnak a versenyzője, az ott szerintünk az nem volt meg. Vagy, vagy, úgy, vagy úgy mászta meg az utat, hogy az út, a bouldernek a start pozíciója nem volt ö, felvéve hivatalosan. Gyakorlatilag hogy mit mondok, a startpozíció az né, azt négy ilyen kis szalaggal szokták jelölni. Ártalában, hogy az embernek a négy végtagjának hol kell elhelyezkednie. És ha valamelyik végtagod nem ért oda, akkor ez nem egy hivatalos start pozíció. Szerintem egy megfelelő pillanat volt, szerintem a bal térded percetet egyet. Ez, ez mennyire, mennyire sérülést, tehát mennyire jellemző ebben a versenymászásban a sérülés? És ha igen, akkor mi a jellemző sérülés? Nagyon jó ez a kérdés is. El, eljutottunk szerintem oda, hogy nagyon sok a dinamikus mozdulat a, a sportban, egy 10-15 évvel ezelőtthöz képest, és Miért változott a, a, a fogások? A, a, igen, igen, igen, igen. Pontosan a fogásoknak a stílus az nagyon sokat változtatott, és én ma azt látom, hogy a leg, ha ma megnézünk egy, egy versenymászót, rengetegszer van a válluk letépelve a versenyzőknek, a térdük letépelve a versenyzőknek. Tehát régen a kisebb fogások miatt azt mondanám, hogy talán több volt az új sérülés, ma inkább térd esetleg vál. A térd az legtöbbször egyébként rossz érkezés miatt. De itt egy kicsit úgy kell érteni, hogy az ember az egy évtizedes tapasztalatokkal igazából... A, a landolás képességét, azt így teljesen magába szívja a sportággal, így, mint az anyateljet. Amikor a versenyző visszaúrik a matracra. És ezt... ezt De hát az a legvége tulajdonképpen arról gondolna az ember, hogy a legkevésbé sérülés Nem beszélés. feltétlen a legvége, mert a, az, itt azt kell tudni, hát, hogy, hogy... leesik akkor, igen, igen. Igen. De itt azt kell tudni, hogy itt az ember mindig leesik. Tehát az egy nagyon-nagyon ritka szenárió, hogy valaki meg tud mászni minden utat mondjuk első kísérletre. Ártalában az van, hogy az mennyire potyog az ember egyenes pályán, és mennyire tud egyébként nekiütközni magának a pályának? Nem tud általában nekiütközni. Vagy ezt az útépítők nagyon figyelnek, hogy, hogy ez ne legyen úgymond ilyen balesetveszélyes. Miből ne... van a pálya? Um, hát igazából egy, azt, azt mondanám, hogy egy OSB faroslemez fal, tehát egy fa fal van egyébként, amiben fúrják bele ezeket, facsaparokkal ezeket a műgyanta fogásokat és műgyanta elemeket ezekből száka, egyéb, tehát ez... ez semmi, ez, az, az semmi, semmi, tehát ez teljes, az teljesen kizárva. Ahol úgymond itt a mászó leginkább tud úgymond sérülni, az esetleg az, hogy nagyon a surlódásuk ezeknek a fogásoknak, és a mászonak az újáról a bőrt, azt nagyon, az nagyon gyorsan leszedi. Melyikben van kötél? A köteles mászásban. A nehézségi. A nehézségi mászásban. És a bulderban. A bulderban nincs. A A, a, a gyorsban a gyorsban, a gyorsban. van, van és, és, a, és a tehát abban. Um, és a bulderben potyognak a legtöbb. A boulderben potyog. Vagyis a kötelesben is potyognak. Csak a buldernél úgy potyognak, hogy mindenképpen visszaesnek a matracra. És ez gyakorlatilag mint egy, mint egy gördeszkásnak, ahogy meg kell tanulnia esni, ahogy e meg kell akartal... meg kell. A mászónak azt is olyan kötélnek az a lényeg, hogy a kötél fog igen, igen. meg és, és a boulderesen, de akkor szer a az, hogy az ember már két-három méter A nincs is sérülés veszély vagy alig? Nincs, nincs, nincs, nincs. Szóval én azt mondanám, hogy ez szinte, szinte teljesen minimális. Ha mindegyiknél kötél lenne, az akadályozó. A bouldernél abszolút igen. Igen, igen, igen, igen. Kicsit azt mondhatnám, hogy az, olyan ez, mint a boulder kicsit úgy képzeld el akkor, mint hogyha egy, mint a szertornánál mondjuk egy talajgyakorlatról beszélnénk, ahol, ahol egy nekifutás után valaki nyom egy duplaszaltót, nem nem, nem nem adná ki magát igazából, hogy azt kötéllel biztosítsák. És, tehát, hogy valahol ez a sportágnak egy a szépsége is szerintem, hogy meg kell az embernek tanulni, landolni. Az egy, az egy része igazából. Maga szíves, szintén szabványosított. A szabványosított. Elképesztően vastag. De ezzel együtt ö, az okozza a legtöbb sérülést? Így van, így van, így van. Tért, boka? Így van, ez legtöbbször tért, boka, meniszkusz, keresz, szalag. Igen. Ráesik, rosszul esik? Így van, leginkább az, hogy ráesik vagy rosszul esik. De ez tényleg ezeknél a modern versenyzőknél, egyébként versenyen ez nagyon ritka. Legtöbbször edzéseken fordulnak elő ö, balesetek így a, a profi versenyzőknél is. Um, Szerintem kevésbé veszélyes, mint mondjuk egy alpesi jelés. Abs abs abs abszolút abszolút abs meg. Igen. Egy relatíve biztonságos sportról beszélünk. Azért. Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Um, rossz kérdés, nem tudom jobban föltenni. Hol kezdődik a sport? Mert az, hogy valaki elmegy és bele szeret, azt értem. De hol kezdődik ennek a sport része? Itt szerintem megint ugyanazítodunk, mint a múltkor beszélgetünk, igen, hogy mi a sport igen, és mi a versenysport között igen, a különbség. Mert igen. az a sport szerintem abban a pillanatban, hogy beteszed a lábad és elkezdesz mászni, az már egy tevékenységnek minősül. A de amikor a versenysport. Egy, egy más, ez... de amikor elmész versenyezni. Hát igen, igen, ilyen... igen, igen, a versenyspontot én is... korról beszélhetünk. Igen, igen, igen, igen. Versenysportot én is húznám meg, hogy az ember elkezd versenyezni, de... Nekem volt időszakom, hogy, hogy mondjuk az egyik budapesti mászóteremben egy év alatt több, majdnem 150-szer voltam, de az szerintem heti-heti öt vagy inkább hat napot, hát heti-öt napot legalább lejártam abba a terembe, és volt, hogy napi kétszer, de akkor én még abszolút amatőrnek mondtam éppen magam. Hogy ez már mondjuk versenyzésem után volt, mert nekem volt egy főállásom, volt mellett egy csomó dolog, nekem ezért senki nem fizetett. És most? most ugyanez, tehát most is van főállásom, de ugyanígy, tehát, de mégis egy gépészmérnök vagyok, és a Jaguar Land Rover cégnél dolgozok, de tehát hogy most is azt mondom, hogy az Mi életemnek... Ö, most több, mint másfél év, azt hiszem. Igen, tehát, Én akkor nagyon régen egy olyan helyen dolgoztam, ennek a tulajdonosa szintén köthető volt ehhez, de az több volt, mint másfél év. Aha. Ja. szóval nehéz meghatározni ezt, hogy tudsz számolja magát az ember amatőrnek, mert ha meg azt mondanám az édesanyámnak, hogy figyél igazából amatőr szinten nem ezt csinálom, ezt a sportod, akkor csak legyintene, hogy te hát már belőlted hány autó árát, hány ezer óra, tízezer óra árát. Mi ebben árát. a pénz, tehát mi ebben a költés? Először is kell, szerintem, ha mondjuk az ember elmegy bulderezni, az a leg, legkevésbé, az öli meg az ember pénztárciát a legkevésbé, kell hozzá egy mászócipő, Öhm, En, ebből mondjuk a piacon jelenleg a legolcsóbb cipők nagyjából mondjuk 20 forint környékén mozognak, és nagyjából legalább egy évig szerintem jó lesz az embernek, illetve kell a magnézia por, ez pont ugyanaz a fehér por, amivel a szertornázók is szokták a kezüket beporozni, nagyjából ennyi. Ezzel már az ember igazából el, elmehet egy mászóterembe, egyébként ha valaki elté, eltéved egy mászóteremben ne hagyj Isten, akkor ott igazából lehet ezeket kölcsönözni is, tehát ha bárkinek megjön a kedve, akkor nyugosan a megjön. A legdrágább igazából már a köteles mászás lesz, és azon belül is, hogyha az ember sziklára szeretne kimenni, mert akkor már kell a saját felszerelés, kell ehhez egy beülő. A beülő az, ami igazából így megtart minket, kell egy mászókötél, kellenek vasak, igazából köztesek. Tehát azt mondanám, hogy annak, ennek az egyszeri beruházása mondjuk egy ilyen 150 ezer, 200 ezer forint környéki összeg mondjuk, de az, az is legalább mondjuk utána már 5-6-7-8 évig elhasználható nagyjából. Hol kapja el az embert a versenyhív? Lehet, hogy a teremben. Szerintem a teremben egyébként. Oké, okay, ott vagyunk a teremben. A teremben egyébként egymás mellett hány ember mászik? Hát figyelj, van olyan budapesti mászóterem, ahol egy nap... Több száz emberbe megy csúcsidőben. De, de én most azt mondom, hogy egy időben. Tehát miközben te mászol, hány embert látsz magad mellett még mászni? Mondjuk százat. Nagyon sokat. Százat? Nagyon sokat. Hogy el sem tudod, van, hogy ilyen dugig van a terem gyakorlatilag. És itt kiemelném szerintem szintén a mászósportnak az egyik legnagyobb szépségét, hogy a teljesen amatőr, aki az már az előbb említett pályákon küzd majd, és a vérprofi, azok full tudnak egymás mellett küzdeni. Tehát most mondj nekem még egy olyan sportágat, ahol a teljesen amatőr és a legprofibb az tud egymás mellett érvényesülni, mert ez akár egy futás, rengeteg sportnál, ez egyszerűen kivitelezhetetlen. És igazából a két, egy, egy nagyon könnyű, meg egy nagyon nehéz pálya, pedig a falonaszok pont elférnek egymás mellett. És ez úgymond nem nagyon jó a. De ezek kielődött nem keresztezik egymást Igen, igaz, ezek nem keresztezik egymást tartalában, És azt mondom, nagyon jó látni a kezdő hogy fú, hát ilyen szintre be lehet jutni, hát ó, hát ő hogy csinálta, vajon milyen, milyen skin, leket csinált neki. Milyen mindszete volt, vagy milyen mentálja volt igazából arra, hogy, hogy abban a már két-három méteres magasságban elmerjen ugorni abból a mozdulatból. Tehát ez egy nagyon-nagyon közösségi sport. Igazából erre akarom így kihegyezni a... Hol hangsúly. a közösségi része? A közösségi része talán ott is van, hogy nagyon gyorsan általában az emberek, ha egy egy mászóterembe, akkor csatlakoznak egy egyesülethez. És rengeteg egyesületi program van általában, csapatépítés. Igazából közösségi része hol van? A, ma, lemegy... ma, ma, amikor mászik, az nem egy közösségi dolog. Én még azt is azt Beszél. mondanám. Beszélnek, igen, igen. Kihez? Még nem feltétlenül már. Magukban. Be, akár, maga, akár magukban, akár hátra a többiekhez. Ez most jól fogom, bal kézzel kellett volna, jobbal te itt mit csináltál? Egy folyamatosan egy, egy, rengetegszer van egy kommunikáció, és ha leesik az egyik ember, megy, a, megy az ötletelgetést, te oda bal kézzel nyúltál, hát én oda jobbal akartam, de miért nem, miért nem nyúlsz akkor keresztbe? És az emberek rengeteget tudnak arról beszélgetni, hogy, hogy ugyanaz az egy mozdulat, kiben milyen érzetet lát. Ez egyébként az ellenfelek között is megmondhat, hogy ha megnézel egy, egy versenyt, már szó versenyt, mondjuk egy, nem tudom, bulder, vagy nehézségi döntőt, előtte van egy 6 perces falnézés, vagy 8 perces falnézés, amikor a komplet döntős mezőny kivonul, az a néhány ember egymás ellenfelei, Annyit adnak, annyit adnak, annyit adnak. Annyit akkor látják először az utat, ugye, izolációban kell uh, lenniük először. Csak a földről tenés, nézhetik, csak föl, föl nem mehetnek. Nem, az, azt hiszem a beszálló fogást, azt megérinthetik. Így van. De a lényeg az, hogy akkor látják először De föl először. Nem, mehetnek. Nem, nem, nem, nem. Nem, nem Nem, nem, Tehát nem, akkor nem. látják először az utat, és gyakorlatilag vizuális uh, tapasztalatok alapján meg. De egymással akkor beszélnek Sőt, és, és, és beszélnek is. Tehát nem beszélhetnek, hanem meg is beszélik, és az ellenfelek is, hogy te szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes és plusz közösségi élmény nem értek hozzá, hogy aztán, ha hülyeséget kérdezek, akkor elnézést, de nem hiszem, hogy nagyon akarnék magyarázkodni. Ugye különböző tehetségű, különböző alkotó emberek másznak, de elvileg, ahogy értem, nincs kizárva annak a lehetősége, hogy én, ha látok egy előttem mászót, akkor azt akár le is kopírozhatom. Pontosan. Pontosan, sőt, aki fifikás az ártalában nagyon ugyanazon a pályán, az nagyon nézi, hogy az előtte lévő az mit csinál, mert az kicsit olyan, mint a puskázás a dolgozatnál. A versenyen ugye ezt nem teheted. A versenyen ugye a versenyzők ezt nem tudják megtenni. A keresztes valni, ez után izolációba kell vonolnod pontosan azért, hogy ne lásd, mert ugye ennek a legnagyobb része a probléma. mert van, akkor pont ez az útolvasási képesség, akkor le tudom lesni, hogy aha, de fős volt a Az izoláció az általában a falak mögött egy ilyen elkerített rész, ahol a versenyzők már egymással se kommunikálhatnak. Egyébként nem lehet tehát a kérdés állítani. nem volt hülye. Nem volt, ne, egyáltalán nem egyáltalán, nem volt rossz kérdés, abszolút. Viszont a mászóteremben az embernek meg tényleg érdemes lelesni, hogy aha, úgyhogy ezt úgy is meg lehet csinálni. Tehát nem mindegy, hogy rekreációs mászásról beszélünk, vagy éppen igen, igen, igen, igen, igen. Mi a különbség? Hát a rekreációs mászás amiről, amit itt ecsetelt az előbb a Bálint, hogy, hogy azért megyek, hogy lazítsak egy picit, meg, meg, meg mászogassunk és az az igazi közösségi élmény, és ott lehet nézni bármit. Minden megengedett gyakorlatilag, de a versenyen ott azért szigorú szabályok vannak, mert ugye az egyik legfontosabb uh, kritérium az, hogy tudod-e olvasni az utat, és azt kell, hogy ne lássd, hogy a másik hogyan mászik. Téged elkapott a versenykép? Ö, engem nagyon, igen, igen, igen, igen. Én nagyon szerettem a versenyeket is, 2019-ben hagytam abba a versenyzést, egyébként egy Magyar Bajnokság harmadik helyezett volt a legjobb eredményem, meg esetleg volt olyan nemzetközi verseny, ahol volt a második, de ez nem Európa kupa szintű volt, ez egy ilyen ez egy pannon kupa volt, Románia, Magyarország, Szerbia, Szlovákia között egy ilyen barátságos versenysorozat, de szerintem nagyon-nagyon jó versenyzés, de érdemes itt talán azt megemlíteni, hogy hogy a mászok rengetegszerre úgy tekintenek, hogy igazából nem egymás ellen versengenek. Még akkor is, hogyha végén létrejön egy rangsor, tehát lesz egy dobogó, lesz egy első helyzet, meg lesz egy utolsó a versenyen, de a mászok ezzel szeretnek úgy rátekinteni, hogy mi az út ellen küzdünk. Én az ellen küzdök, meg önmagam ellen küzdök. Én az ellen küzdök, hogy az utolsó fogásig fel tudjak jutni a legkevesebb próbából hogy rá tudjak jönni, hogy az én saját testemnek az paramétereire mi a legkönnyebb megoldási módszer, avagy ahogy mi mászók mondjuk, béta. Ez egy megoldó kulcs, egy útnak a megoldó kulcsa. És igazából tényleg csak magamra haragudhatok, ha nem sikerült, magam ellen versenyzek. És a végén természetesen kialakul egy, kialakul egy, egy ranglista. Hogyan folyik a verseny? Mind a három ágban. A gyorsmászásnál ott hogyan van, tehát se lejtező egyebekhez hogyan megy? A gyorsmászás azért egy kicsit más egyébként, mint a bulderes, bulder boulder meg a köteles, mert a gyorsmászásnál talán, talán ott, ott mondhatjuk azt, hogy nem igaz, amit az előbb mondtam. Tehát ott mondhatjuk azt, hogy, kicsit, hogy az emberek nem, nem csak kicsit, ott mondhatjuk azt, hogy egymás ellen küzdenek, ugyanis néha, hogy ez a király kategória. A, a, a köteles, a köteles mondják ezt a király kategóriát. A gyorsmászás nagyokor két gyors út, tehát ezt, amit meséltünk már, hogy milliméterre pontosan van egymás mellé fölépítve az út, két versenyzőnek kell egymás mellett. Mindig elfejtem, hogy gyorsban van kötél, vagy? a gyorsban van kötél? A gyorsban van kötél, és a két versenyzőnek egymás mellett kell fej fej mellett haladni. Ott két versenyző van? Ott, ott kettő van, igen, igen. a selejtező, mind, mindig kettő versenyzik egymás mellett, és aki előbb tudta lecsapni az órát, az jut tovább. Tehát nagyjából ennyire. Egy Um, hát, ha le, amikor, amikor azt hiszem lemennek a selejtező körök, utána ott is egyébként van egy középdöntő, meg egy döntő, de, de talán. Hányszor mászik, mire? Kétszer, egyébként kétszer másznak. Tehát, hogy általában ezen a két úton másznak egyet a jobb oldali úton is, meg egyet a balon is. És a rangsorolják őket, és aztán a legjobb 16 bejut jut egy főtábláról, ahol már egymás ellen mennek párosan. Tehát ez Úgy a gyenge kép. ezt a beszélgetést, de leérettségűzni azt nem vállalnám <laughs> a végén. Nem. A másikban, a bulderben, ott hogyan megy a verseny? Ott úgy megy, hogy, hogy ahogy korábban említettük, ott nem láthatják a versenyzők az utakat, öt darab selejtező buldert kell megmászniuk, és darabonként öt percet. Tehát ez úgy néz ki, hogy kijön a versenyző az izolációból, van öt perce az első bulderre, ott nagyon jól kifárad, liheg, van öt perce pihenni, és megy rögtön a következő bulderre. És utána megint van öt perce pihenni, és megy a harmadik. Mennyire fárasztó ez? Nagyon. Tehát gyakorlatilag az ember néha azt, azt gondol az ember, hogy ó, hát csak öt mozdulatot csinál, de amikor a versenyzők leesnek azután az öt mozdulat után úgy lihegnek a. Az mint ötödik egy, után. Az az mint mint, mint, mint egy ilyen 400 méteres sprintfutáson lennél. forduló van. Gyakorlatilag a selejtező, ez, lemegy ez az, ez az öt út, és utána van egy nagy pihi, legalább egy nap ártalában, és onnan eredmény alapján jutnak tovább az emberek a középdöntőbe, ahol négy utat kell tudniuk ugyanúgy teljesíteni, és onnan megint a legjobb. Ö, 6 tud majd tovább jutni a döntőbe. Bocsánat, 8. 8. Legjobb 8 jut tovább onnan a és döntőbe. És a harmadik az mi volt? Mm, a köteles mászás. Igen. Na A köteles mászásnál meg úgy néz ki, hogy két selejtező út van, és a két selejtező úton, aki a, legmagasabb ered, a legmagasabbra tudott jutni, az alapján jut majd be az ember a közép döntőbe, ahol már csak egy darab út lesz, és ott is, aki a legtovább tudott eljutni, az első 8 tud majd tovább jutni a döntőbe. És itt a köteles mászásnál is ez még ezt nem besésztük ki annyira, hogy teljesen más a, az út, mint a kihívás minden egyes versenyen. Van óra, de az óra csak annyit jelent, hogy hat percet van megmászni az utat. Ugye ez teljesen nyilvánvaló a leírás alapján is, hogy amiről te beszélsz, azt egy bizonyos korosztály teheti, de egy gyerek nem az alkatából adódóan. Ott mi a helyzet? Uh, gyerekeknél is ugyanígy megvan egyébként ez. A leg... Más pályak kell. Be, hát természetesen. Tehát, hogy konkrétan a, ugye a festávuk sokkal kisebbek. Erről Így van, így van. Uh, bizonyos kor fölött jön be az, hogy a gyerekek egyébként elől másznak, tehát, hogy a, a kötél, meg kell úgymond tanulniuk a kötéltechnikát, hogy hogyan kell a köztesbe hogy a kötelet. a leges legkisebb minikategóriát nem mászhatják még előlbe, nekik felső biztosítással jön a kötél. Ez, ez csak annyit jelent. Milyen ajánlott ez? Um, hát, ez egy jó kérdés. A versenyzés vagy maga, maga a mászás, mint csak. Hát maga a mászás. Mert az gyakorlatilag ilyen három éves kortól, azt sem lehet. Ez, ez egy nagyon jó fejlesztő sport egyébként, nem csak Igen. mentálban, hanem, hanem fizikailag, szervezetileg is. Igen, nekem most van egy ilyen kezdeményezésem, <gül> hogy, hogy a leges legkisebb kategóriáért, ami talán nem tudom, ez egy ilyen idénre lesz egy ilyen projekció. Hogy a leges legkisebb kategóriába ne legyen dobogó, ne legyen éremosztás. Aztán ezt lehet, hogy sok szülő majd nem tudom, kevésbé üdvözli. Az edzők, akikkel eddig beszéltem, ők nagyon örülnének, mert általában az van, hogy egy, egy nagyon. A kisgyerekek még nem nagyon tudják kezelni a kudarcot. Feltétlenül az örömet rengetegszer azért csinálnak egy sportot, hogy igazából apa anya arcán látom, hogy boldog. És, és lehet, hogy az az ezüst az ugyanolyan szépen csillog, mint az arany, de hogyha apa arcán egy kicsit volt, egy grimasz vagy valami volt, akkor lehet, hogy úgy veszem át az ezüstöt, hogy, hogy sírnak. És az ember elmegy egy, egy, egy magyar bajnokságra is sajnos. A legkisebb kategóriáknál ez látszik, hogy a második-harmadik helyezésnél is így Tömegében sírnak a gyerekek, és igazából én azt gondolom, hogy ez nem feltétlen jó így, és a legkisebb kategóriából szerintem az érem átadására kellene nem fogunk elmerülni, de ugye részint a Pintér, részint saját jó voltamban elmerültem itt ennek a szakanyagában, és ott találtam egy szülői levelet, ami ennek a sportágnak a belső anomáliájéről szól, de ott nem nagyon jöttem rá, hogy neki mi volt a problémája. Kényes hát, kérdést érintettem, különös arra, hogy az ott kényes kérdés feltüntetve, kényes de nem jöttem rá, hogy mi a gond. Szerintem igazából nem feltétlenül van gond. Azt látom, hogy, hogy az, az életben rengeteg kérdés politikai, meg rengeteg szakmai. És ezek néha összemosódnak. De hogyan tud -e a verseny mászásban politikai feszültséggel? Hát a politikát úgy ért, hogy. Minden sportágnak van egy irányító szervezete, ugyan nálunk. Ez a Magyar-hegyi sportmászó Szövetség, és nyilván vannak, vannak különböző elképzelések, és vannak különböző érdekek, amelyek adott esetben nem mindig fedik le egymást, vagy egymásnak veszülnek, és ezekből vagy ered, tehát eredhetnek ilyen, e, ilyen történetek. Alapvetően, ugye a, nálunk a, a sportpászás, ahogy Bálint is elmondta, egy, egy nagyon fiatal sportág, és hát nem egy, eh, hogy szokták ezt mondani, nem egy látvány sportág, ami ugye kiemelt eh, támogatással rendelkezik. Ez érthető a szövetségre is, ami nyilvánvalóan egy minimális büdzséből próbálja nem csak életben tartani, hanem felépíteni gyakorlatilag ezt a sportágat, bajnoki rendszert kialakítani, versenyrendszert kialakítani hozzá, megteremteni azokat a körülményeket, adott esetben már a fiatalabb versenyzők számára is, hogy, hogy akár nemzetközi porondra kiussanak, de ez, tehát ez ahhoz, hogy ez, ez mondjuk tömegében működjön, ahhoz irgalmatlan mennyiségű pénzre lenne szükség, ami nyilvánvalóan nincs. Tehát ez egy kicsit ilyen garácscékként indult el, és, és próbál fejlődni, és nyilvánvalóan rengeteg önkéntes munkával történik mindez, és meg különböző kompetenciál emberek dolgoznak ebben a történetben, Mások az elvárások adott esetben mondjuk egy szülői oldalról, lehet, hogy egy picivel többet várnak el adott esetben mondjuk magától a szövetségből, mint, től, mint, mint, ami, mint ami egyébként elvárható lenne, mert mindenki a legjobbat akarja. egy frucs, nem egy... látvány sportákkal ugye az ember első blikra azt gondolná, hogy hát maga az egész azért egy látvány. Igen, igen. Um... Mi az, ami egyébként megtette olimpiai sportággal? Ez egy nagyon-nagyon tökéletes Húf. összetett versenysport szerintem. Van, így van. Tehát amiatt egyrészt az olimpia számára, ugye ez a többi sportágnál is látható, hogy próbálnak fiatalodni, a fiatal közönséget megfogni, mert hogy azért, nem tudom, azért nem, nem akarok rosszpajdákat mondani, vagy, vagy, vagy régebbi sportákat, sportágakat mondani, de az látszik, ugye volt ez az agenda, 20-20, nem is tudom, mi volt hmm. a pontosabb neve. Szóval ez a régebbi törekvése már a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak arra, hogy, hogy minél több fiatal oda tudjon vonzani, hogy azok nézzék a, a, a versenyeket. Mert ugye nyilvánvalóan nekem marketing értéke van, ez pénzről szól. És, és ezért nyilvánvalóan olyan sportákat keresnek, amelyeket a fiatalok is művelnek. És ugye így jön be a kép a gördeszka, a BMX, a break. Té, a break, igen, a breaking, akkor télen ugye a freestylesi, -sí, a snowboard, mert ez rengeteg fiatal megmozgat. Mi azt megmozdott. feltételezzük, hogy a versenymászás az megmaradt? Azt feltételezzük, sőt, majdnem biztosak vagyunk benne beleértve, hogy amikor elkezdődött akkor senki se tudta megmagyarázni hogy azt megelőzően ebben a formában miért nem létezett így van, így van, így van Tehát magyar, összön, so, összön, volt már egy nagy lobby amikor, hogy ez, hogy ez legyen olimpiai sportág de, de először az egészet be kellett vinni egy terembe, és az, az, az ha nem is tegnap volt, de, de nem is egy olyan nagyon régi... Abszolút, így van, így van. Tehát nem, nem nincsenek olyan hagyományaink, mint az országúti kerékspársportnak, ami sok száz évre akár nyúlik vissza, vagy ha nem is sokra, de, de bővebben öreg de sporták, mint mi. De hogy talán mi, mi, mi miatt is lehet ez az olimpián? Tehát, hogy nagyon-nagyon látványos, szerintem ez alapján nagyon-nagyon eladható is. Tehát képzeljünk el mondjuk egy, egy szertornászi izomzattal rendelkező ember, akár mondjuk egy csalány szilvesztert, amikor éppen a gyűrűn forog, vagy csinálja a Krisztust. Na, nagyjából ugyanilyen fizikummal felépített mászók egy hatalmas áthajlásban, mondjuk egy 45 fokos áthajlásban gyufáskatúja méretű fogásokkal másznak fölfele, mondjuk köteles mászásnál, és amikor beleesnek, akkor ártalában van, hogy 10-15 méteres egy hatalmas nagy inga eséssel esnek le, ahol egyébként alul egy biztosító ember megfogja őket, de ugye ez egy elképesztően látványos. Tehát amikor ezt, ezt, ezt szerintem ezt nagyon-nagyon szereti a kamera, nagyon-nagyon szereti a média, nagyon-nagyon. És nem zavaró a kamera jelenléte. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. És a legfontosabb, hogy megvan mögötte az a sport teljesítmény, ami az összes többi más sportágban, ami az olimpián ott van, megvan. Tehát itt is ugye rengeteget kell edzeni, mentálisan rendbe kell lenni, irgalmatlan sok fizikai munka van mögötte, és fizikai teljesítmény is van mögötte. Aki egyébként egy más nem biztos, hogy jó verseny lesz. Ez így van. Az így van. És, és aki és jó ő... versenymászó, az egyetlen nem biztos, hogy jó egymászó nem lesz. Nem biztos. Éjjjön. De lehet, hogy egyéb... inkább szerintem fordítva szokott általában menni a migráció. Tehát a... a versenymászók adott esetben mondjuk egy komolyabb pályafutás, versenypályafutás után kipróbálják magukat esetlegesen, vagy akkor korábbi... jellemzően járnak is sziklára is mászni, de adott esetben lehet, hogy lépnek nagyobbat, és a, és a nagyobb hegyek közé is ki fognak menni. Fordítva azért az, az nem... nem jellemző. Ja, ja. És azt sem lehet mondani, hogy a versenymászás a hegymászás eszenciája lenne, mert ha bár látszólag hasonlítanak egymásra, valójában mégse az. Tökéletes mondat. Így van. Így Inkább van. a hegymászás eszenciájából vett át egy pár dolgot. A így van. És kicsit se rossz példa a szimulátor? Mármint. Hát, mint amikor az ember ül egy autó, ül egy székben és versenysportot játszik. Tehát uh -huh. e tekintetben, mint hegymászás. Tehát, hogy Igen. Én itt azért választanám talán külön a kett, Őt, mert mert a hegymászásnál mondjuk tényleg amit, amit az ember lát, hogy mondjuk én laikus hozzátem, én laikus vagyok a hegymászásban, Tehát nem tudom pontosan, hogy egy modern hegymászó hogy edz, de amit esetleg látok a médiából, az az, hogy extra súlyokkal mennek futni, túráznak 80 kilométert, lefutnak maraton. Tehát nagyon-nagyon fontos egy erős láb a hegymászásnál, ahol az ember igazából majd szépen, azok a lábak azok fogják fölvinni, amikor nagyon kevés mondjuk az oxigén akkor is. Na, mászonál fordítva. Tehát Ha megnézel, megnézed a a világkupa ezőnynek mondjuk a döntőseit, akkor általában azt látod, hogy ilyen pipasszárlábú arcok, hölgyek, férfiak fognak kinnálni. Ez még nem jelenti azt, hogy gyenge a lábuk, tehát bőven tudnak egylábas guggolásokat mondjuk megcsinálni, de ehhez a relatíve vékony lábakhoz hatalmas kétajtos szekrény, nagyságú hátak is hozzá fognak járulni. Utcáról esnek be? Hogy, esnek? hogy, hogy kezdik ezt el az emberek? Szerintem nagyjából, jelenleg én azt érzem, hogy szájról szájra terjed. Az hogy... én ismerettségemen belül többen vannak. Van. Ha belegondolok abba, akkor magam sem gondolnám, munka után fogják magukat és elmennek. Így van, így van. Öm... Igen, mert jó kikapcsolódási forma is egyébként. Nagyon kikapcsolja az egy agyarat, amikor ott, ott mászol és azt próbálod megoldani, nem na most ezt a fogást hogy kéne még elérnem. Sőt voltak, ha, akkor ott ismerkedtek. Igen? Igen, igen, ez is benne van. Akkor nem az a az, hogy most akkor nem tudom, azt a munkát leadtam, mert megcsináltam, befejeztem, hanem az a az, hogy ezt a fogást hogy lehet elérni. Mennyi ideig van jellemben az ember egy ilyen teremben? Mondjuk azt mondom, hogy egy két óra. Másfél, aki, aki most menne be először, annak nagyjából egy másfél És óra elég azt, lesz. Azt, a, azt a pályát két órára foglalja? Ő, ő, ő rengeteg pályát ki tud próbálni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen modern teremben mondjuk van egyszerre 200 út. És ebből a 200-ban van, tehát ez a fehértől feketéig van nagyon-nagyon sok. Akkor vándorol a termen belül? És így van, és a termen belül vándorol, ő tudja azt, hogy nem mondjuk én csak a fehér színre vagyok képes, de abból is van, vagy 50 darab. És akkor tudja azt, hogy na, akkor kipróbálom őket. És hú, hát az magas, az nem tetszik, hú, na, aznak, az tetszik, annak olyan mozgás. Ki az, aki felügyeli a, a, a, a, a, az amatőröket? Vannak falmesterek ezekben a termekben, tehát ha valaki elmegy, akkor tud tőlük kérdezni, hogy, hogy egyáltalán tényleg mik ezek a szabályok, hogy létezik -e ez a topfogás, mi a kezdő. Fogás, hogyan kellene nekem leesni? Vagy tehát a, a hogy kezdődik? Tehát az első alkalom az, az milyen? Az első alkalom, fú, bár az nekem már jó régen volt, de amit ma látok, vagy esetleg a munkatársaimat, amikor leviszem, akkor mindig elmondom nekik, hogy na, akkor most próbálkozunk meg először csak szépen egy 30 centiről visszaugrani. Mert minden, mindig minden ismerősöm azt mondja először, hogy hát ő nem akar. De más is kérdez, Így van, így van. <gül> Jó a füled. Tehát minden ismerős mi azt mondja, hogy hú, hát ő nem akar leesni, itt olyan ciki lesz leesni mások előtt, és mindig elmondom nekik, hogy na figyelj, ez az a sportág, ahol az ember esve tanul. Itt esve fejlődünk, itt mindenki le fog esni. Ebben a teremben bárkitre ránézel, ő le fog esni ma még ötvenszer, és ez egyáltalán nem ciki, hanem ez, hanem ez része a sportnak. van, van -e olyan nemzet, amely több tehetséget ad, mint más, és ha igen, akkor az a nemzet mit tud, vagy ez egy anyagi kérdés, az a kérdés, hogy hol van a legtöbb terem. Sok mindentől függ. Alapvetően az alpinizmus, illetve az abból kifejlődő sportmászásnak a, az országos területi hagyományai. Tehát többek között ugye Európában a franciák, olaszok, ez mondjuk így a, a, az alpinizmusnak és a sportmászásnak is a bölcsője. Amerika szintén ott ugye egy teljesen más irányból, de, de ugyanez a fejlődés végbe ment. És amikor már kifejezetten csak a sportmászásról beszélünk, akkor, akkor ugye bejönnek a szlovénok bejönnek a japánok, akikkel egészen elképesztő mennyiségű tehetség van, és ahhoz meg már hozzá hogy ahhoz már az infrastruktúra is kell. Tehát Japánban, nem tudom, Tokióban száz fölötti mászóterem, tehát olyan mennyiségű mászótermük van, hogy gyakorlatilag a választék az végtelen. Valaki el akar menni, akkor felüti az internetet a mászóterem, és az alapján a legközelebbi megy. Pontosan. Tokióban több, mint egész Magyarországon. Nem parancsolok, hogy milyen módon vannak nyitva. Szerintem Tokióban valami, ami. De nem, hogyha Tokióban sokba kerül, itt, itt nálunk. Budapesten is legalább 10 mászóterem közül választhat az ember, a zöme az hétfőtől vasárnapig nyitva van. Jelézően reggel 6-tól este 11-ig, és nagyjából 3500 forintra mondanám most mondjuk egy átlagos belépő egy terembe. Nincs semmi, kap valamilyen ruhát vagy valami felszerelést. Itt semmit, tehát itt, itt ezért még semmit, hanem ehhez hozzájön mondjuk ez a mászócipő és a magnézia bérlése, ami mondjuk még egy 500 forint nagyjából. Jó, de azt ott meg tudja tenni. Azt ott, azt ott meg tudja venni, így van. Így van. De mi kell az, hogy megszeresse? Mi, mi kell ahhoz, hogy ne azt mondja, hogy sohasem többet? Nem nevetik ki, nem törik ki a nyakát. Mi az az érmény, amért elmegy legközelebb is? Hogy csapja meg a mozdony füstje? Na, de szép megfogalmazás. Szerintem, nem az enyém. Szerintem úgy csapja meg a mozdony füstje, hogy az ember azt érzi, hogy, hogy önmagát meg tudja haladni, hogy csinált akár csak egy darab mozdulatot a két óra alatt, Amire azt mondta volna az órája, hogy ő a büdös életbe azt ott nem tudja megcsinálni. De akkor de is, ha de nagyon szerencsétlen. Akkor is, ha nagyon szerencsétlen, igaz. Mindig megvan a sikerélménye. Megvan a sikerélménye. Nem nevetik ki egymást. Nem, nem nevetik ki, segítenek nagyon az egymásnak az egész Nagyon szerencsétlen se nevetik Nem, egyáltalán nem. És általában az, van, hogy a legprofibb is oda megy a, a kezdőkhöz segíteni, mert az ember emlékszik, hogy, hogy elkezdte valahol. Hogy ő is pontosan ugyanilyen volt. Hogy ugyanazokat a kezdőhibákat elkövette. Ugyanúgy rettegetett esetleg ott két méter magasan is. És, és, és ezen az ember szépen hétről hétre, hónapokra napról hónapra túlép az összes ilyen kis akadályon, amik igazából akadályok bennünk léteznek. Hány érmet lehet majd Párizsban szerezni? három. egyet? Párizsban kettőt. kettőt. Párizsban lesz a gyorsmászás, és lesz a buldernek meg a kötelesnek egy ilyen összefont változatot. Tehát és Los ke... Angelesben lesz már három. Los Angelesben három. lesz három, így van. Gyakorlatilag három olimpiai ciklus kellett ahhoz, hogy a sportmászás megkapja azt a bontást, amit egyébként már nem tudom, húsz éve. És ez így frankó? Igen. Ez franco igen. Ennek, ennek nagyon örülünk. Tehát ez, ez, a, ez hogy 2028-tól a sportág úgymond teljes merszélességében fel tud kerülni nemzetközi porondra. mi múlik az, hogy ez a három és nem jött létre egy negyedik, egy ötödik, vagy maradt összesen kettő? Ebben a háromban, ebben benne van a dolog lényege? Szerintem igen. Én azt mondanám, hogy a mászás eddig összes fajtája az elmúlt, tényleg ez alatt a nagyon fiatal 30x év alatt, amióta nagyjából világversenyeket rendeznek mászósportban, Hát egy dolog, egy, bocs, egy dolog nincs benne, ugye a dry tooling vagy a jégmászás. Tehát igen, amikor, amikor jégcsekkánnyal hágóval, másznak, mert ilyen is van, és ebből is rendeznek világúpasorozatot, eh, ahol adott esetben vagy valódi szabadtéri eh, valós jégen, drágebb, jégen másznak, igen, meg, meg egy kicsit más speciálisabb tudás is kell hozzá, meg felszerelés, vagy ennek is van termiváltozata, hogy ugyanezeken a műfalas mászó termeken olyan elemeket helyeznek el, amire rá lehet akasztani egy jégcseppnyet, ami égér, mm. és akkor azon ugyanúgy kell mászni, mintha az emberjeget Tehát van egy ilyen változata, is, de az még azért sokkal-sokkal szűkebb kör uh, számára elérhető, meg, meg talán érdekes is, mint, mint maga ez a, mert tényleg utcáról bemész csak egy, egy lazaruházat kell. Így van, és meg azt is mondhatjuk, hogy nem csak, nem csak bővültek, úgymond ezek a diszciplinák, hanem csökkentek is. Ugyanis például az 1991-es világbajnokságon még a mászást bírók díjazták szépségre. Aha. Tehát ki tudott, minél nyaka minél szebb mozdulatokat. Ez Ma már ilyen nincsen. Ma már ez nem úgy működik, mint egy balett, hogy a szépséget díjazuk, hanem csak, hogy ki a legeffektívebb. Te nyolc órát dolgozol? Uh, minimum. Igen, de mind gépészmérnök. <laughs> így van. Uh, mit csinálsz a másos sporton belül? Mászós sporton belül. Edző vagy, vagy mi? Uh, Edzek is, edzem saját magamat is. Uh, talán mondhatjuk azt, um, próbálom terjeszteni a mászásnak a szépségét és hirdetni mint, az igét. Mint, de most, Így. Uh, ha nem mászol egy hétig, vagy nem mászol egy napig, majd megmondod, milyen elvonási tüneteid vannak? Hát barátnőmet kellene megkérdezned, tehát... Uh, uh, ő mászik? Nem, nem, nem mászik egyébként, csak így ész, észleli rajtam, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy hiányzik a sport. Tehát, gyakor... Mi az, ami hiányzik? Talán a mozgáskultúra, azt mondanám leginkább. Nyilván a mászásnak van egy ilyen része, hogy ha az ember már egy magasabb szinten űzi, akkor például egy nagyon-nagyon kis mászócipőt is felhúztát, mondjuk én egy négyszámmal kisebb mászócipőben mászok, és, és néha még az az érzés is hiányzik, hogy egyszerűen belegyömiszkelhessem a lábamat a négyszámmal. Ez majdnem mint a balett. Miért kell az négy számmal? Mert úgy fogja érezni az ember akár az ilyen kisújam, körme, nagyságú lépéseket, és azon teljesen precizitással meg tudsz lépni. Tehát egyszeren egy, egy millimétert sem ficánkolhat fiszánk, a lábad a cipőben. Amikor az ember fölhúz egy ilyen cipőt, gyakorlatilag psszt, így hallania kell, mintha egy ilyen vákum képződne benne, mintha azt így ráöntenék. S a barátnő nem boldog, amikor elindulsz. Hát néha egy kis köncsepp, mintha ki akarna fordulni, de. De miért el... megpróbált, és nem jött be neki? Barátnőmnek? Igen. Ö, próbálgatta, bejött neki, de igazából csinál más sportot, szóval sportolő is eleget. Mennyi idő az, amit nem hagynál ki? Vagy nem hagysz ki? Hát nagyjából ez a. Hát én jelenleg is próbálok edzeni mondjuk heti hármat, négyet. Úgyhogy most nem ez van a fő fókuszban, de általában hát mondjuk egy, öt, öt, öt napot, he, egy hét napot, annál többet semmiképp nem hagynék ki. Egy versenyző, e, hány versenyzőnk van? Magyarországon? Hát figyelj, vannak olyan budapesti versenyek, ahol most már egy hétvégi verseny, ez általában egy napot főfoglalkozás. felnőtt, ez 200 mászó elmegy a versenyre. Mit jelent a főfoglalkozás? Tragézt csinálja. Hogy csak ezt csinálja? Szerintem olyan nincs. Szerintem ez nulla. Ez azok, akikről te beszéltél, kik azok, akik ma Magyarországot a legtöbbször képviselik ilyen versenyeken? Leginkább... Jelenleg egyetemistáink vannak, akik akár csak Vájgege, Tusnádi Nimród vagy Radics Attila három legnagyobb versenyzők. ott voltak Sánkhájban is? Akik, az egyikük ott volt Sánkhájban, így van, de a többiek is járják néha az európai világkupa futamokat, korábban az ifji európai És leszünk-e vagy sem? Hát Nimródon a világszeme, hogy Budapesten. Mit kéne, mit kéne ahhoz Budapesten teljesíteni? közel döntő, döntőbe kellene kerülni igazából valószínűleg. Pontszám, vagy mi? A, Igen, Igen, Igen, a sánkhályi versenyről is kap hozzá egy pontszámot a, a mászó, és a budapesti versenyen is majd az elért eredmény alapján kap egy pontszámot, és ebből fogják rangsorolni a legjobb 10-et. Ez objektív? Hmm. Ez a rangsor, ami légymény. Így van, így van. Ebben az egészben, amiről beszéltünk, ebben a tehetség, vagy a, a napi ficség a számít, de a szerencsének minimális jelentősége van, vagy van? Egyébként szerintem van. Szerintem van Hol van hogy... a szerencse helye? Talán a szerencse helye az ott van benne, hogy mondjuk egy... Itt nincs egy ló. Amely... Itt nincs, itt nincs abszolút. De mondjuk az néha az a szerencse kérdése, hogy mondjuk az, mondjuk az öt selejtező búlderból kettőben mondjuk van egy nagy ugrás. És ha én egy 155 centis versenyző vagyok, akkor hát nekem ez pont nem kedvez. Útépítő stílustól az valamilyen szinten függ. Tehát az, hogy esetleg éppen mondjuk Amerikában vagy Japánban milyen utakat építenek. Egyébként tehát van egy, van egy útépítő brigád, akik kiöregedett versenyzőkből állnak, és ez legalább 15-20 fő, nagyon nemzetközi, de, de néha máshogy szór az embernek a keze. Annak is van jelentőség, hogy kivel vagy összesolba, ha együtt másztok? Egy... Ö, olyan a, a gyors, bocsánat, igen. Igen, a gyors mászásnál ennek lehet jelentősége. Így van. Így van, abszolút. Ö, Pontosabban a kérdésed az nagyon igaz a gyors. Mászásra, mert ott bejöhet egy nagy szerencsefaktor, tehát ha valakit pont az aktuális világrekorderrel összesorsolnak a, már a az... serejtezőben, hát akkor sajnos köszönjük majd a legközelebb. Miről nem beszéltünk? Ugye alapvetően ennek a beszélgetésnek egy igazi hátulütője van, hogy a puding próbája az ugye a levés, tehát, hogy er, Tehát ugye ez jellegzetesen egy olyan dolog, amiről sokat lehet beszélni, de alapvetően ki kell próbálni. Gondolom, van, a, napot, a legfontosabb szerintem, amiről beszélni kéne, az az OQS, ez az qualifying, Olympic Qualifying Series névre hallgat, ugye, amelyet Budapesten rendeznek. Ez egy két részből álló sorozat, hogy senkányt már emlegetted. Budapest lesz a második helyszín, ahol ugye, ahogy ők Ez mondják, 20, -24. 20 és 23, 23 között, június 20, között. 20 és 23 között Ludovika Campuson lesz, ingyenesen látogatható regisztrálisekkel, tehát aki oda jön, bejöhet nézőként, több ezer hely van, és aki Igazán világszárokat akar látni, meg a Tusnáni Limrodnak szurkolni, eh, azt az, az nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Tehát tényleg ez az olimpiai előszobája a, a nemzetközi mezőny közül is, akik még eddig nem vívták ki maguknak a, az olimpiai eh, indulás jogát, azok itt fogják ezen az utolsó versenyen ezt a lehetőséget megkapni. Magyarországon soha nem volt ilyen méretű sportmászó rendezvény, és lehet, hogy ide, ide még nem is fogunk ilyet látni. Ez egy, ez egy egészen elképesztő, mert ez nekünk is hogy ezt a szintet mi akartuk. Ugye, két ilyen volt, Csanghajban és Budapesten. Ennek van valami oka? Tomás Bahúr állítólag szerette volna nagyon. Tehát tavaly volt egy nemzetközi olimpiai bizottsági ö, gyűlés valahol nem tudom, Indiában talán de lehet, hogy is és, és ott került porondra, hogy hol kellene megrendezni ezt a két versenyt, mert azt már tudták, hogy két ilyen kvalifikációs versenyt szeretnének csinálni és az egyikre budapest volt a javaslat kérés hogy melyik melyik volt előbb azt nem tudjuk de mi ennek nagyon nagyon örültünk azért schön hogy hegymászó és ö, ö, ö, vers hegymászó és másos Szövetség honlapján, és a, mob, a mobnak a honlapján is meg lehet nézni, hogy melyik nap mikor vannak ezek az események. Vagy van, valaki egyébként van, ezekre külön kíváncsi, hiszen az összes többi is van a gördeszkától kezdve. Igen, hát amit eddig csak a tévébe láttunk, azt most élőbe fogjuk látni. Világsztárok jönnek tényleg, tehát a, a sporták legnagyobb alakjait lehet élőbe látni, szurkolni nekik. És azért ez nem annyira megközelíthetetlen sportoló, mint mondjuk nem tudom a futballvilágszárok, most mondtam egy példát ahol nem tudom, lehet, hogy testőre van. De tehát egy rendes elmész egy meccsre, ott azért nem, nem kerülsz hozzá közel, hogy akkor most lőj egy selfit vele. Ez, itt, itt azért annyira megközelíthetők ezek a versenyzők, nyilván személyiségfüggő, de adott esetben lehet, hogy nem csak egy szelfit lőnek, hanem még két-három szót is tudsz vele beszélgetni. Így tehát ez egy, ez egy sokkal emberi. Jó, akkor csak akkor figyelnünk kell, hogy ezt ne június 21-én vagy júliusban adjuk le, de akkor ezt <gül> fel. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek a kfj Velem nem fog gyarapodni a falmászok száma, de remélhetőleg a beszélgetés az, ha más nem ér el, akkor az, hogy erre az esemére ellátogatnak 20-a és 23 között, aztán később, amikor ezt megnézik más alkalommal, akkor ez már nem lesz mérvadó ez a dátum, és akár kedvet is kaphatnak ahhoz, hogy aztán megnézzék, hogy hol van hozzájuk a legközelebbi terem, és elkezdjék. Lehet, hogy én is kipróbálom, de erre nem tenném le a főeskült. Nagyon szépen köszönöm Izer és Pindér Lászlónak, hogy fáradtak. Nagyon, nagyon szépen, szépen köszönjük. köszönjük. Köszönöm szépen. Sziasztok. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra.